Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa bihi nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nusalli dan nusallim atas Nabi Al-Karim, Syeikh Al-Mursalim, dan atas Ahli dan Sahabahnya. Amin. Ama bagaimana? Ayuh, hale muaminun, ittakul Allah. Uusiyum wa iyya, ittakul Allah. Fakad fadzal muttaqun. Muslimin dan Muslimat, malaikatul rahman dan Allah Subhanahu wa Taala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an al kata dia qadima a 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiy fa idzam ra'atun minas sabi tas'a iz wajadat sabiyan fisabiy أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله قال النبي صلى الله عليه وسلم Allah lebih mengasihani hamba-Nya daripada Atau sebagaimana yang disepakati. Seorang sahabat Nabi yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata. Kata Sayyidina Umar telah dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang tawanan perang. Sunumak cerita hadis ni. Sunumak kata, satu hari orang bawa beberapa orang tawanan perang Di ke depan Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Fa idzamra'atun minas sabii tas'a dalam ramai-ramai tawanan perang itu ada satu orang perempuan. Dia ni kelihatan duk berjalan-jalan di celah-celah tawanan perang hak lain. Sekumpulan tawanan perang dibawa ke depan Nabi. Dalam ramai-ramai itu ada satu perempuan. Dia ni duk berjalan duk celah-celah tawanan perang hak ramai-ramai ni. -ramai. Iz wajadat thabiyan fi sabiy akhadhathu faalzaqathu bibatniha faardatahu. Dia jalan pusing-pusing-pusing di celah-celah tawanan perang ni. Dia jumpa satu budak kecil. Maka dia ambil budak kecil ni. Dia puh dekat perut dia. Dan dia bagi susu ke budak kecil ni. Rupa-rupanya budak kecil ni. Anak dia. Jadi dalam berkecamuknya perang ni. Mok ke mana, anak ke mana dan sebagainya. Yang akhirnya, mak dengan anak ni, dibawa bersama dengan tawanan orang lain, pergi ke depan Nabi SAW. Bila sampai sahaja depan Nabi, yang mak ni duk pusing, cari, pusing, cari, cari, cari, jumpa anak dia. Dia ambilnya anak dia ni, dia dukungnya anak, dia bagi anak dia susu badan dia. Nabi SAW duk tengok benda ni faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda nabi kata atarauna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha fil na nabi kata ke sahabat-sahabat dia nabi kata agak-agak hamba perempuan ni gamak ke tak dia ambil anak dia ni lempak dalam ati ni perempuan yang tadinya waktu perang berkecamuk tadi dia berpisah dia terpisah daripada anak dia yang kemudiannya dia ada usaha cari anak dia, cari-cari, jumpa juga akhirnya dengan anak dia. Bila dia jumpa anak dia, dia ambil anak dia, dia dukung anak dia, dia bagi susu badan dia pada anak dia. Dia telah menunjukkan sayangnya dia kepada anak dia. Nabi SAW kata, agak-agak apa, perempuan tu gamak dah. Setelah dia jumpa anak dia, gamak dah dia lempak anak dia dalam api. Jawab sahabat semua, La Wallahi. Ha? Sahabat kata, Dah. Demi Allah perempuan itu tak akan buat macam tu. Setelah dia menanggung berita kerana terpaksa berpisah dengan anak dia. Setelah dia susah payah cari di mana lepas pergi anak dia. Setelah dia berjumpa anak yang dia berasa sangat sangsara bila hilang anak dia ni tadi setelah anak ni dia dapat dia peluk dia bagi susu badan dia dan sebagainya pasti dia tidak akan sanggup nak lempak anak dia masuk dalam api waqala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda nabi kata Allahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi walidha nabi sallallahu alaihi wasallam kata hang pa Allah subhanahu wa ta'ala dia sayang dekat hangpa ni Allah sayang dekat hamba-hamba dia lebih daripada mak tu sayangkan kat anak dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia benar hadis itu dapat kita faham bahawa Allah Tuhan kita sayang kita. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dia sekali-kali tidak ada tidak ada satu ingat untuk nak buat nanya mana-mana hamba-hamba dia. Allah subhanahu wa taala adalah Tuhan yang amalah melimpah kasih sayang dan rahmat Dia kepada semua makhluk yang Dia cipta. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi ma yahki an Rabbihih azza wa jalla, kata, "Az nabab ad zamban, fakalah Allahumma afuli zambi." فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له رب ياغفر الذنب وياخذ به ثم عاد فاذنب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي اذنب ذنبا فعلم ان له ربان يغفر الذنب وياخذ به ثم عاد فأذنب فقال أي رب يغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنب فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك أو كما قال hadith sahih riwayat البخاريد المسلم Abu Hurairah رضي الله عنه sahabat Nabi dia kata Nabi SAW ada bersabda. Nabi nak cerita tentang satu hadis kudusi. Allah SWT berfirman dalam satu, satu hadis kudusi. Allah kata aznaba abdun zanban. Satu orang hamba telah buat satu dosa. Tuhan cerita. Dalam satu hadis kudusi Allah berfirman. Allah kata ada satu kes Seorang hamba Buat dosa Kemudian selepas Daripada dia buat dosa Dia kata ke Tuhan Dia kata Ya Allah Ampunkan dosa aku Itu Tuhan nak cerita Tuhan kata ada manusia Dia terbuat dosa Lepas dia buat dosa Dia berasalah Dia nunda silap kerana Dia buat dosa ni bila dia sedap dosa dia, dia pun mengadu dekat Tuhan, kata dia, Allahumma maghfirli dzanbi, wahai Tuhanku, ampunkan dosa. Tentulah manusia, tentulah. Manusia ni mana ada manusia tak buat dosa, Melainkan nabi-nabi. Manusia kalau tidak Maksud ada buat dosa. Cuma banyak dengan sikit saja. Ada manusia jelek mata berdosa sampai pejam mata tidur malam, dia dalam dosa. Ada manusia, ada manusia celik mata Buat baik Semayang, zikir, baca Quran dan sebagainya Dalam-dalam buat baik Terbuat satu dosa Kemudian minta ampun kepada Allah SWT Tak lama lepas minta ampun Terlupa buat pula dosa Allah SWT nak cerita kepada kita Tentang manusia kumpulan kedua hak Kita sebut tak Dia satu orang yang bagus Satu orang yang baik dalam-dalam baik itu terbuat dosa. Bila dah buat dosa, teringat dia tentang dosa yang dia buat dan dia kata Allahumma'firli zanbi. wahai Tuhanku ampunkan dosa-dosaku. Faqala Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan bila dengar hamba dia minta ampun macam tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dengar hamba dia minta ampun macam tu, Allah berfirman Allah kata, azna abdi zanban fa'alima anna laku rabban. Yang firul zanba wa yak khuzubih. Tuhan kata, seorang daripada hamba aku telah buat dosa. Dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan. Tuhan yang boleh ampun dosa dan boleh hukum dia diajak dosa dia. Tuhan kata lagu tu, bila Allah subhanahu wa ta'ala dengar hamba dia buat dosa, minta ampun kat dia, Allah kata lagu tu. Allah kata manusia hamba yang aku cipta ni ada di kalangan mereka ni buat dosa. Lepas tu mereka tahu kata mereka buat dosa dan mereka ingat bahawa mereka ada satu Tuhan yang Tuhan tu boleh ampun mereka, boleh kalau nak balas atas dosa yang mereka buat. Tuhan kata lagi summaada fa'adznab lepas menyesal minta ampun dan sebagainya terlupa pula buat pula dosa lain lagi Faqala lepas buat dosa sekali lagi teringat kata dia ai rabbighfirli dzanbi dia kata wahai tuhanku ampunkan dosa aku bila dia minta ampun pula kepada Allah Subhanahu wa Allah kata pula abdi aznaba dhanba fa anna lahu rabba yaghfiru dhanba wa yakhudhu bih Tuhan kata ada di kalangan hamba aku ni orang yang buat dosa Lepas tu dia menyesal atas dosa dia dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan. Tuhan yang boleh kalau sekiranya nak ampun dia dan boleh kalau sekiranya Tuhan nak balas atas dosa dia. Suma 'ada fa'anaba Tuhan kata lepas menyesal minta ampun teriak-teriak dan sebagainya buat pula dosa lain pula. Faqala ay rabbi ighfirli dhanbi dan lagi sekali dia kata wahai Tuhan, ku ampunkan dosa aku. Lagi sekali Tuhan kata aznaba abdi dhanban fa anna lahu rabban yaghfiru wa ya'khudhu bi Tuhan kata ada hamba aku yang buat dosa, lepas tu menyesal minta ampun bertaubat. Lepas pada bertaubat buat dosa pula, lepas tu menyesal minta ampun bertaubat. Lepas pada bertaubat buat dosa pula, lepas tu menyesal minta ampun bertaubat. Ada manusia hamba aku yang sifat dia begini. Dan walaupun dia buat dosa, dia tahu kata dia ada Tuhan. Dan Tuhan bersedia mengampunkan dosa dia. Manusia yang macam ni, Tuhan kata, I'mal, ma syi'ta, buatlah apa yang kamu nak buat. Tapi jaga, kamu kena ingat, kamu ada Tuhan. Faqad ghaffar tulak, selagi mana kamu minta ampun kepada aku, aku ampunkan dosa kamu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukanlah hadis ni bermaksud nak suruh kita buat main-main dengan dosa. Hadis ni langsung tidak bermaksud nak suruh kita buat main-main dengan dosa. Tapi hadis ni nak beritahu dekat kita manusia yang cuba sedaya upaya pelihara diri dia daripada buat dosa. Tetapi oleh kerana sifat manusia yang pelupa. Dalam terlupa dia buat dosa. Bila dia terlupa dia buat dosa Bila dia buat dosa cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Misa ampun dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala bersedia untuk ampunkan dosa dia Walau banyak mana dia buat dosa Masa dia hidup di atas dunia ini. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala marah Kepada mana-mana orang Yang cuba nak kata dekat orang lain bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampun dosa dia Tuhan Allah. Banyak kali kita baca hadis ni, hadis riwayat daripada Junud Radhiyallahu anhu. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddath anna rajulan qala wallahi la yaghfiru Allah li fulan. Wa inna Allah ta'ala qala man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbadtu amalak atau kama qala hadis sahih riwayat imam muslim nabi sallallahu alaihi wasalam ada menceritakan nabi kata dekat sahabat dia nabi kata anna rajulan qala ada satu orang lelaki dia selalu kata dia kata, Wallahi la yarfirullah uli fulal. Dia kata, Demi Allah, Tuhan tak akan ampun dosa dia ni. Satu orang. Dia tak suka dekat satu orang yang lain. Dia tak suka kawan tu kerana kawan tu kuat buat dosa. Dia tak suka kawan tu. Dia tak suka kawan tu kerana kawan tu kuat buat dosa. Sampai dia kata, Demi Allah, la yarfirullah uli fulal sampai dia kata demi Allah dia ni Tuhan tak ada nak ampun dosa dia. Nabi cerita, nabi kata ada manusia macam tu. Dia benci dekat satu orang, tu dia benci sampai peringkat dia bercakap on behalf Tuhan. Sedangkan dia tak ada hak untuk nak kata Tuhan tak mau ampun dosa orang tu. Dia tak ada hak. Tapi kerana bencinya dia dekat kawan tu, neraknya dia dekat kawan tu punya meluatnya dia kat kawan tu sampai dia pergi katlah begitu dia kata demi Allah Allah tak akan ampun dosa dia ni wa inna allaha ta'ala qala nabi kata sedangkan tuhan kata macam lain tuhan kata man zal ladzi yata'alla 'alayya an li fulan fa inni qad ghafartu li fulan Tuhan pula kata siapa dia yang berani berani bersumpah atas nama Aku yang Aku tidak akan ampunkan dosa orang-orang yang tertentu. Tuhan kata manzalladhiyata Allah alaiya siapa dia yang berani sumpah guna nama Aku mengatakan Aku tak mau ampun dosa orang yang tertentu. Fa ini kata Qafar tulisfulan Tuhan kata sesungguhnya Aku dah ampun dah dosa dia ni dan aku mentsiak-siakan amalan orang yang mengatakan aku tidak mau ampun dosa hamba aku itu hadis sahih riwayat imam muslim muslimin dan muslima indah rahmat ke Allah sekalian daripada muqadimah itu kita faham bahawa pintu rahman Allah itu buka luas. pintu rahman Allah rahmah ni makna dia belah kesian Pintu rahmat, pintu belah kasihan Allah ni dok terbuka luas. Siapa-siapa juga dengan syarat dia Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila-bila masa sahaja kalau dia buat salah, dia bila dia boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiada ada siapapun boleh halang Allah daripada ampun dosa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Mudah-mudahan mana-mana dosa yang kita terbuat, mana-mana kesilapan yang kita dah buat, kita boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan segala dosa, dan kesilapan kita insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid satu. Nurul Ihsan jilid satu. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Baqarah. Muka Surat 38. Muka Surat 38. Kita sambung ayat 122. A'uzubillahiminasyaitanirrajim. Ya Bani Israel azkuru ni'madiyallati an'amtu alaikum. Wa anni faddaltukum ala al alamin. Dia kata telah dahulu maknanya Oh, Dia tak mau nak bagi tahu dah Dia kata yang ni kita dah baca dah dalam ayat sebelum ni Dan kita dah tengok makna dia Ya Bani Israel Maksudnya wahai Bani Israel Ayat ni Tuhan turun khusus kepada Bani Israel Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Ingatlah segala ni'mat aku Yang telah aku ni'matkan ke hati kamu oh, Itu maksud ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala suruh Bani Israel ni ingat balik. Berapa banyak nekmat Tuhan bagi ke mereka ni. Wa anni fattaltukum alal alamin. Dan sesungguhnya aku dah lebihkan hampur semua ke atas sekalian alam. Allah subhanahu wa ta'ala pernah angkat Bani Israel ni jadi satu bangsa yang paling mulia. Daripada bangsa-bangsa lain hadu-adu. Allah angkat mereka, patut mereka syukur pada Allah. Tapi dah, Allah angkat mereka, mereka kufur dengan Allah. Mereka lawan Allah. Mereka buat main-main dengan Allah SWT. Maka Allah kata, cuba ingat balik berapa banyak nekmat yang aku bagi dekat kamu semua. Tuan-tuan, macam kita. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa banyak nekmat Tuhan bagi ke kita. Di waktu berapa ramai orang duk ada di hospital ni, duk menyawa penat. Ni, duk kena pakai ni, bantuan oksigen ni nak menyawa. Nak menyawa tak boleh. Jangan ingat kata kena terbakar, hangui, hentung, badan saja sakit. Badan duk elok, gebu elok, tak ada calak, tak ada luka, tak ada apa. Tuhan bagi susah menyawa cukup. Allahuakbar tanya orang yang ada penyakit asma, penyakit bronkitis ni, sakit lelah ni. Cuba pergi tanya dia macam mana azab dia waktu dia kena serang tu semua. Waktu dia kena serang asma ni. Ni duk tarik nafas ni, duk tarik tak masuk, duk tarik tak masuk, biji mata putih dah. Nak pi ambil inhaler tu, nak pi ambil tu berasa tak dapat, berasa nyawa tak terbang keluar. Tanya orang yang kena asma, dia mesti nak cerita macam mana teruk tu Allah tak buat apa dia tak bagi badan kita hangus melecoh dia tak bagi kita ni tenggelam dalam ayah lemah dia tak bagi badan kita ni kena kelak-kelak luka dia tak bagi yang tu semua dia cuma bagi kita menyawak susah saja Allah subhanahu wa ta'ala bagi menyawak susah saja pun berasa hidup ni tak ada makna lah berapa banyak nekmat Tuhan bagi kat kita kita tak ada penyakit penat lelah selesai -sel -sel -sel apa pun tak ada kita sihat Alhamdulillah Tuhan bagi mata ni boleh tengok apa kita nak tengok bagi telinga ni orang cakap jauh pun kita boleh dengar Allah bagi kaki boleh berjalan mana kita nak pergi. Allah bagi ni'mat ni kalau manusia fikir dia tak berani nak derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah bila-bila masa boleh tarik balik mana-mana ni'mat yang dia bagi kat kita. Allah subhanahu wa ta'ala kata dekat Bani Israel ingat ni'mat aku bagi jangan sampai esok aku dah rentap dah nekmat ni balik, masa tu baru nak menyesat, baru nak bergulir natih tanah sudah tidak ada apa-apa makna lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala wa taquw yauman dan takutlah oleh kamu akan satu hari, yakni hari kiamat Tuhan kata kat mereka ni ampun mu takut hari kiamat hari kiamat bukan kata hari berlaku kiamat tu saja, kiamat dan cerita selepas kiamat Cerita manusia nak dibangkitkan di padang mahsyar. Cerita yang Nabi SAW kata mahsyar ini bukan satu tempat selesa. Yang Nabi SAW kata yang kata mahsyar ini manusia berdiri atas kaki manusia lain nak jijak atas bumi masa tu pun belum tentu boleh lagi punya ramainya manusia masa tu manusia duduk pijak tu di sangkanya bumi Rupa rupanya dia duduk pijak atas kaki kawan dia tak tahu tangan mana letak bumi ni dia duduk pijak atas kaki orang punya ramainya manusia di masa ni ini cerita kiamat kegerunan kiamat kedahsyatan kiamat segala azab sengsara yang Allah subhanahu wa ta'ala wakmai pada hari kiamat sehingga kan Nabi SAW kata Nabi Muhammad SAW dia seorang saja yang boleh bagi syempaan nak menyegerakan hisap manusia yang ada di mahjah syempaan besar dua ada ramai-ramai tu masing-masing ni punya tak selesa, punya tak boleh duduk, punya rimas, punya lemah, tak tahu nak habang macam mana dalam keadaan macam tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menggunakan syafaat dia, menggunakan pertolongan dia bawa kita ni daripada tempat susah tu segerakan supaya ditimbang segala amalan kita. Mudah-mudahan selepas timbang kita boleh cepat-cepat ke syurga. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja boleh bagi syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kata kepada Bani Israel yang sombong, yang takagagah, yang tidak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala ni, Allah kata wattaqu yauwan, hendaklah kamu takut dengan hari itu. La tajzi nafsun 'an nafsin shay'a. Hari yang tiada mengkaya dan tidak menolong seorang daripada seorang akan sesuatu. Hari itu yang kata hari kiamat tu la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a. Tak ada satu orang boleh tolong satu orang yang lain. Tak ada satu bapak yang boleh tolong anak. Tidak ada satu suami yang boleh tolong isteri. Tidak ada satu anak yang boleh tolong pak. Tidak ada pemimpin yang boleh tolong rakyat. Tidak ada rakyat yang boleh tolong pemimpin. Tidak ada siapa boleh tolong siapa pada hari itu. Melainkan orang-orang yang diizinkan Allah. Subhanahu wa ta'ala sahaja. Wa la yukabalu minha ad. Dan pada hari itu tidak terima daripadanya tebusan. Hari itu apa pun tak boleh guna untuk nak tebus diri kita daripada azam. Atas dunia ada duit bilion-bilion, milion-milion pun tidak boleh nak tebus kita daripada azab pada mahsyat. Tak ada siapa pun yang boleh rekomen kita suruh kita lepas keluar daripada sengsara mahsyat. Tak ada siapa boleh tolong siapa. Pada hari itu tidak ada duit, tidak ada harta, tidak ada benda yang berharga boleh digunakan untuk nak tebus kita daripada susah payah di padang mahsyat. Dan tiada manfaat akan dia Oleh syafaat Yang dipertolongan Tak ada siapa boleh tolong siapa Dan tiada mereka itu ditolong Untuk nak lepah daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ini benda yang kita duduk baca Ini semua kita nanti jumpa hmm? Itu kata bagwe jadi orang baik-baik Bagwe jadi orang semayang jadi orang yang berakhlak baik jadi orang yang takut kepada Allah jadi orang yang taat tak ada rugi mana tengok harian metro muka depan berita harian muka surat 8 ni empangan beris dekat sik no. dia peduk korek nak buat empangan beris maka di antara kawasan yang di korek itu terlibat Kawasan tanah perkuburan Dua minggu dah duk kerja korek kubung di situ Dua minggu dah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kuasa Hari ini dia bagi jumpa 10 mayat 10 mayat yang sudah dikebumikan 20 tahun dah Bukan sahaja badan dia tidak terjejas Bahkan kain kapan dan keranda tak terjejas Berita harian muka surat 8 Harian metro muka depan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sumber yang bercakap dalam surat abang tu kata, dia kata siasatan sedang dilakukan. Tetapi maklumat awal menunjukkan sepuluh orang ini adalah daripada kalangan orang yang soleh, warak dan baik-baik. Dan di kalangan mereka ini ada yang hafaz Al-Quran. Dia kata panggil dah siasatan awal. Panggil dulu orang kampung tu siapa yang tenai ni, Mari dia buka pengkapan, tengok-muka, tengok. tengok Tiba-tiba, Allah SWT. 20 tahun dah meninggal. Bukan kata badan reput, tak reput, tak terjejas. Kain kafan pun tak reput, keranda pun tak reput. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Uguk kata keluar dalam mastika, gua kita kata, kata merepet. Keluar dalam harian metro pun tak apa nak percaya, berita harian. Apa orang duk kata koran, berita harian dia keluar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala nak tunjuk dia nak tunjuk kepada manusia ini tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dok bagitau, ada orang-orang yang mulia ni yang hafaz Quran, yang beramal dengan isi kandungan Quran, yang mereka ni semua ulat ullah betaklih nak makan tubuh mereka, tubuh mereka ni Allah subhanahuwataala pelihara dan sebagainya, dia tunjuk bukti, dia tunjuk bukti supaya manusia bila tengok benda ni ambil amtibah, jangan dok pelikeh orang hafal Quran dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak ada rugi kita jadi orang baik. Ada takut ni kita cuba nak jadi orang baik tapi tak baik. Ha ni kita takut. Ha ni kita takut. Kita duk cuba nak bagi kita ni jadi orang baik, duk cuba, duk cuba, duk cuba dia tak jadi baik. Ya ni takut. Nauzubillah minzalik. Macam apa bila semak-semak balik ada banyak lagi rupanya benda tak elok hak kita duk buat. Kita duk cuba nak pergi jadi orang baik ni. Baik takat rajin yang mengaji saja. Semayang malam tak buat juga. Puasa sunat tak buat juga. Mengumpat, peternak, menjahannamkan orang. Hari-hari kita duk buat juga dan sebagainya. Tak jadi apa mengaji kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sikit. Benda ni nak kena tengok. Dia nak kena tengok semua segi. Bukan sahaja kita kuat mengaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kita berazam bila kita tahu kita nak praktik Bila kita tahu kita nak amalkan Bila kita tahu kita nak pertahankan apa yang kita tahu Bukan sahaja tu, bahkan kita nak jaga Jangan sampai hak kita buat ni dikosak balik dengan perbuatan-perbuatan tak elok Untuk tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW jelas Sebut benda-benda amal baik yang kita dah buat boleh jahat nak balik Inal hasada ayat hasanat, karena tak kulunarul hato, hasad dengki boleh memakan semua pahala kebaikan yang kita buat, macam mana api makan kayu api kering. Semayangnya rajin Mengajinya rajin possonya rajin dan sebagainya, dengkinya tebal jahanam yang kita buat ni. Dia makan, Nabi kata seperti mana api makan kayu api kering, perak-perak-perak-perak, ambih-amuih, jadi debu segala amalan yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Banyak benda nak kena jaga Banyak benda nak kena jaga Nak jadikan kita ni satu orang manusia Yang Allah sayang kita Pasti apa? Pasti kita ikhlas dengan dia Bukan ada nak tunjuk ke siapa Bukan kerana apa-apa tujuan Tak ada kepentingan Tak ada interest Tak ada apa Melainkan kerana Allah SWT Kita boleh buat hak tu bagi elok Tuhan tahu cukup وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ dan apa yang kamu buat daripada benda-benda khair, benda-benda baik Maka sesungguhnya Allah dengan perbuatan kamu itu Allah maha mengetahui Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w Firman Allah wa wa'idzi betala Ibrahima rabbuhu bi Dan ketika mencoba akan Nabi Ibrahim itu oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah Dalam setengah tafsir dia kata Nabi Ibrahim ni Allah cuba dia Maksudnya, balak. Allah balakkan kepada Nabi Ibrahim ni. Allah uji Nabi Ibrahim ni dengan beberapa ujian. Dalam setengah tersir, dia kata Allah uji dia dengan menjadikan dia orang yang mula-mula membina Kaabah Meletakkan batu asas untuk membina Kaabah Dia juga, dia dengan anak dia, dengan Ismail ditugaskan selepas bina Kaabah. Jaga Kaabah, pelihara Kaabah daripada sebarang unsur syirik. jangan sampai siapa lepas dah nampak ada Kaabah, nak pergi duduk dekorit Kaabah, nak pergi hias Kaabah, pergi duduk gantung berhala dan sebagainya. tak mau Ini kerja Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Pastikan Kaabah tidak dirosakkan oleh orang-orang yang nak merosakkan Allah uji Nabi Ibrahim AS tidak cukup dengan suruh bina Kaabah, suruh semelih anak. Setelah sekian lama berumah tangga menikah Allah tak bagi anak. Tiba-tiba dalam usia yang dah lanjut Allah bagi seorang anak. Anak tu dinamakan Ismail. Dah dapat anak punya seronok tak tahu nak apa. Allah suruh semelih anak tu. Ujian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian itu ujian. Yang kata Nabi Ibrahim AS ni Allah suruh semelih Ismail kalau ini perintah Allah dia akan jalan dia pergi abang ke anak dia Ismail dia kata Allah suruh aku semelih kamu anak ni pula dah dengar dia kata bapa, kalau itu perintah Allah jalan Ya Allah anak kita tu tak abang nak semelih abang kata jom pergi mengaji ya lari gaib tak ada rumah dah ajak main mengaji ni kata jom malani ikut ayah pergi mengaji eh salam dia kata selamat Bukan anak suruh Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Allah uji Nabi Ibrahim AS punya sayang anak ni. Allah yang mengetahui macam mana dia sayangkan anak dia ni. Allah suruh semelih anak dia sayang tu. Jalan. Allah uji Nabi Ibrahim AS ni berdepan dengan namrud. Bukan sebarang raja, namrud, raja yang sanggup bunuh siapa saja yang engkar perintah dia. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam dihukum bakar hidup-hidup dalam api. Sehingga kenapa bila dia dicampak ke dalam api, Allah subhanahu wa taala berseremon kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu senjuk dan selamat ke atas Ibrahim AS. Dia duduk dalam api, marak menyala tu sampai api tu habis. Dia langkah keluar tak jadi apa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ujian yang menimpa Nabi Ibrahim AS mengikut sebahagian tafsir. Dalam Nurul Ihsa ni dia bawa orang lain. Dia kata Allah uji Nabi Ibrahim ini dengan beberapa kalimah ialah 10 dia kata benda yang diuji Nabi Ibrahim lima pada kepala dia kata lima ujian pada kepala iaitu madmadah dan juga istinshak iaitu berkumur-kumur dan masuk air ke dalam hidung Nabi Ibrahim alaihi tasallam wajib wajib istinshak dengan madmadah Nabi Ibrahim alaihi tasallam wajib bagi dia kumur dan masuk air ke dalam hidung ni wajib kita sunat. Kita bila ambil ayat semayang kumuk dengan masuk ayat dalam hidung ni sunat. Tetapi bagi Nabi Ibrahim alaihi salam perbuatan itu wajib, mesti kena buat. Begitu. Itu orang buat kajian, orang buat kajian di antara cara nak mengelak daripada penyakit pernafasan, penyakit lelah, asma, dia kata kita kena amalkan kisah ayat masuk dalam hidung. Itu kajian orang buat. Dia kata ternyata benda tu baik. Rupa-rupanya ada kaitan dengan suruh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, dia kata ujian kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, wasiwak dan juga gosok gigi. Bagi kita sunat. Walaupun Nabi s.a.w. kata, Law la an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Nabi kata kalau tidaklah kerana benda ni boleh jadi satu berat kepada orang Islam, aku nak wajibkan tiap-tiap orang Islam bila nak semayang kena gosok gigi. Nabi kata kalau ikut aku, aku nak kata gosok gigi sebelum semayang tu wajib. <tuh> <tuh> Tapi oleh kerana benda tu nak jadi susah kepada orang Islam, maka benda tu tak jadi wajib. Tapi siapa boleh buat, cukup cantik. Bagi Nabi Ibrahim AS, gosok gigi wajib. Tak gosok berdosa. Begitu. Yang ketiga, waqaf tu syarif. Dia kata, dan gunting misai. Nabi Ibrahim AS gunting misai ini wajib. Bagi kita membuang misai, sunat. Misai kalau sampai peringkat dia jadi syarif. Syarif ni maksudnya, minumlah yang dia sebut syariq ni pasal apa bila minum kadang-kadang orang misail dia tebaik sangat bila minum misail tu masuk hampir dalam mulut misail tu ikut macam nak minum sekali sampai peringkat tu dia jadi pengotong jadi kalau nak ada misail pun mau trim jangan sampai dia dia capok masuk dalam bibir mulut begitu Nabi Ibrahim AS khusus syariq potong misail ni wajib begitu dan juga dia kata yang ke yang keempat wa farqur iaitu belah rambut kepala belah rambut kepala ni bukan maksud sikat rambut belah maksud yang kata yang kata farqur ra'si ni maksudnya apa apa bahasa nak guna dalam bahasa Melayu ha? selat gapalah ha? selat rambut kita tu dengan jari ni selat rambut tu dia panggil farqur ra'si dia panggil eh ha? Bila kita mandi ke apa-apa semua tu, rambut kita tu mau kita duduk dengan jari. Gonyoh masuk dalam rambut gitu. Itu dia panggil wafar korach. Maksudnya apa? Selat rambut-rambut di kepala ni dengan jari. Nak bagi bersih kepala. Itu maksud dia. Orang Islam ni dia mau bersih. Bersih segala-galala. Semua yang dia sebut tadi tu cerita nak bagi bersih lah. Cerita berkumuk. Cerita masuk ayat dalam hidung. Cerita gosok gigi. Cerita gunting misal dengan sampai dia masuk sekali masa kita minum ayah. Dan juga cerita selat-selat rambut dengan jari. Ini semua cerita kebersihan. Kebersihan ini wajib ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia juga. Yang kelima. Dia kata, dan lima pada badan, iaitu yang pertama kerat kuku. Kerat kuku. Nabi Ibrahim AS wajib kena kerat kuku. Tak kerat, kira salah. Wajib kena kerat kuku. Dan yang kedua, dia kata cabut bulu ketiak. Ini wajib. Bagi Nabi Ibrahim AS wajib. Begitu. Dan yang ketiga, WAHALQUL AANA Ia ni cukup bulu ari-ari. Ha? Bulu kemaluan cukup buang. Ini untuk kebersihan. Dan yang keempat, dia kata khitan. Yang masuk jawi. Ataupun bersunat. Dan yang kelima, dia kata dan istinjak dengan ayam. Yang ini bila buang ayam, kena basuh. Kena basuh dengan menggunakan ayam yang bersih. Nabi Ibrahim alaihissalam wajib buat semua benda ni maka sekalian itu wajib pada haknya yakni pada Nabi Ibrahim semua tu wajib dan pada hak kita sunat melainkan khitan dan istinja maka itu wajib ha, bagi kita dua saja yang wajib apa dia Berkha berkhatan dan juga dan juga istinja apabila buang ayam wajib hak lain sunat kalau kita buat Nabi Ibrahim alaihi semua ni wajib pada dia Makna katanya Allah subhanahu wa ta'ala dia mahu Nabi-Nabi dia ni terdiri daripada orang yang bersih-bersih. Begitu. Baik. Apa kata Allah dalam Quran? Dia kata maka menyempurnakan ia. Yang ni Nabi Ibrahim akan sekalian itu dengan tanam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Hak Tuhan suruh ni sepuluh benda ni. Semua dia buat. Tak ada satu yang dia tak buat. Semua dia buat. Hak mana Tuhan suruh semua dia buat. Qala inni ja'iluka lin-nasi imanah. Firman Allah bahwasanya aku jadi akan di wahai Ibrahim bagi manusia itu iman. Bila Allah bagi beberapa benda suruh dia buat, Allah tengok Nabi Ibrahim buat semua hak dan suruh. Allah kata dekat Nabi Ibrahim, aku lantik kamu jadi pemimpin. Maknanya apa? Makna pemimpin mesti kena hadok ni semua benda ni. makna kata pemimpin mesti bersih? Bukan sahaja bersih zahir dia, bahkan bersih batin dia. Nak jadi pemimpin, mesti bersih. Tidak boleh jahat, tidak boleh ada skandal, tidak boleh ada benda-benda yang, yang tidak elok di sisi agama dan tidak elok di sisi manusia. Nak jadi pemimpin, mesti bersih. Setelah Nabi Ibrahim AS buktikan dia boleh buat ni semua benda ni, ternyata dia orang bersih. Bila ternyata dia orang bersih, Tuhan kata, ini ja si Dengan itu, aku lantik kamu, wahai Ibrahim, menjadi imam. Maksudnya, menjadi pemimpin kepada manusia. Tempat ikutan pada ugama. Dan semua orang akan ikut kamu dari segi ugama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalah, wa minzuriyati. Dan kata Nabi Ibrahim, dan daripada anak cucu aku, jadikan imam juga. Bapok contohnya, yang kata bapak ni, bila Tuhan nanti dia jadi pemimpin, dia tanya Tuhan balik, wa minzuriyati, macam mana dengan anak anak aku? Adakah aku jadi pemimpin, isu anak anak otomatik jadi pemimpin? Adakah kalau sekiranya aku hari ini dilantik untuk jadi presiden, anak-anak aku akan jadi presiden? Adakah aku hari ini dilantik untuk jadi apa-apa, esok anak aku akan jadi macam yang aku jadi hari ini juga. Bapak, mana ada bapak tak teringatkan anak. No? Mana ada bapak tak teringatkan no? Bapak Bapakku mana pun dia dia ada juga satu bahagian dalam kepala dia, dia fikir masa depan anak dia. Dia nak atok juga anak dia dia nak bagi juga satu keselesaan kepada anak dia ni manusia. Nabi Ibrahim alaihi salam bila Allah lantik dia jadi pemimpin wa min dhurriyyati keturunan aku anak cucu aku macam mana? Adakah depa juga boleh jadi pemimpin? Qala la yanalu ahdi dhalimin. Firman Allah Dia tak mencapai janji aku yakni jadi pemimpin itu akan segala yang zalim yang kafir daripada mereka itu. Tuhan kata Hak mana baik ada chance jadi pemimpin. Hak mana tak baik aku tak janji dia boleh jadi pemimpin. Ternyata doa Nabi Ibrahim alaihi salam makbul. Ramai daripada kalangan anak-anak Nabi Ibrahim kemudiannya juga menjadi nabi walaupun ada sebahagian tidak boleh jadi nabi. Muslimin dan muslimat yang yang dirahmati Allah. Kita kena ingat benar ni. Tak mesti anak, anak nabi jadi nabi. Tidak mesti anak mufti jadi mufti. Tidak mesti anak qadi jadi qadi. Tidak mesti anak ustaz jadi ustaz. Seperti mana tidak mesti anak doktor jadi doktor. Anak dio jadi dio. Tak mesti. Semua benda ni adalah sesuatu yang tidak dijanjikan terlebih dahulu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala kata siapa yang jaga kualiti diri dia, dia ada harapan untuk naik. Jadi orang yang baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim pun Allah tak janji, tak janji. Kata anak Nabi Ibrahim boleh ganti dia jadi Nabi. Allah kata hak mana baik boleh jadi, hak mana yang tak baik, yang zalim, yang kapir, yang bantah, yang engkar, aku tidak janji dia boleh jadi pemimpin. Firman Allah Wa Irjaal Nal Bayta Nashabatan Lina Siwa Amna. Dan ketika kami jadi akan ini baitulloh. Sebagai masabah yakni tempat berulang-ulang ataupun tempat berimpun. Bagi manusia, daripada segala pihak bumi, Allah Subhanahuwataala kata, aku jadikan kaabah ni wa izjalna al bait. Dan ingatlah ketika kami jadikan baitullah ini masabah bah tempat berimpun. Lontikah? Tuhan sebut, Tuhan sebut kata kaabah yang asalnya asyik dia dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang kemudiannya diperbaharui, ditambah, diperbaiki dan sebagainya oleh orang-orang yang kemudian daripada dia sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dobena zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kena banjir sebahagian daripada bangunan Kaabah untuk Sampai jadi perbalahan di kalangan suku-suku Arab pada masa itu berbalah masing-masing nak jadi suku kaum yang diberikan penghormatan untuk nak letak Hajar Aswad balik di tempat dia nak bergaduh hampir dah nak tercetus satu pergaduhan tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala hentak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi jadi hakim kepada mereka semua Nabi Muhammad ambil serban dia hampang, ambil hajar aswad buh atas serban, panggil main haduk nak bergaduh, tadi ni pakat pegang keliling kain serban tu, bawa pi sampai penyuruh Ka'bah, Nabi ambil Nabi bubuh balik hajar aswad tu depa Bubuh Nabi kata macam mana? ada ah, berkata ok Waktu tu Nabi SAW belum jadi Nabi lagi. Nabi baru umur 35 tahun pada masa tu. Kemudiannya Kaabah diperbahrui, diperelok, dibuat begitu begini dan sebagainya. Kaabah yang begitu rupanya sampai hari ini jadi masa jadi tempat berimpun manusia. Contoh heran Satu dunia orang Islam nak pergi situ. Satu dunia orang Islam duduk negeri mana pun duduk bercita-cita dalam hati ni nak himpun duit satu hari nak pergi juga Mekah nak buat haji nak pergi tengok dengan mata sendiri ni ni Kaabah yang kita duduk semayam mengadap arah dia ni nak pergi tengok dengan mata sendiri Allah Subhanahu wa sebut dalam Quran wa'adhin fin-nasi bil-hajj ya'tu ka rijalan wa 'ala kulli damir ya'tina min kulli faj' amiq Tuhan kata, serulah manusia untuk mengerjakan haji di Mekah. Iaitu kari jalan. Tuhan kata, manusia tentu akan pergi Mekah untuk buat haji. Walaupun terpaksa jalan kaki. Wa ala kulli zamir. Manusia akan pergi ke Mekah untuk buat haji. Walaupun terpaksa naik unta yang kurik ring. Yatiina min kulli fajjin 'amiq. Depa akan mai daripada segenap cerok rantau yang jauh. Seluruh dunia, mana cerok sampai cerok Tok Pi. Nama bercerok Tok Kun turun pi nak buat Mekah, nak buat haji di Mekah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian apa yang Allah sebut dalam Quran sungguh jadi kenyataan. Dia kata dan tempat aman bagi mereka Daripada zalim dan rampas dan samun Dan jatuh padanya dan jatuh pada, Seperti yang jatuh pada tempat yang lain daripadanya Dia kata, Mekah, Madinah Allah SWT boleh arah Jadi tempat aman Tak boleh nak jadi huru hara yang teruk-teruk tak boleh Tempat lain tuan-tuan tengok ni KL lah ni Duk, duk panas cerita apa tuan-tuan Tengok wata-berita apa panas di KL lah ni rogol bersiri ni, di KL lah ni polis pun naik blank dah kepala ni tak tahu nak siapa duk buat kerja ni, ni? rogol bersiri lepas sorang, sorang, lepas sorang, sorang gerakan besar-besaran dah dilancarkan nak tangkap dia ni, tak dapat lagi dalam gerakan besar-besaran sana sini orang duk berjalan, duk cari ni ada lagi kena dan peleknya pula dia buat benda ni dalam teksi. Keamanan tak ada. Keamanan tak ada. Dok marah sangat orang nak buat hukum hudud. Keamanan tak ada. Muslimin dan muslimat ini Allah sekalian. Kena ke anak orang tak apa, kalau kena anak kita macam mana? kenakah ke anak orang tak apa kita boleh duduk kata macam-macam lagi dia ni tak jaga anak dia anak dia kita boleh kata lagi kena anak kita kita nak kata apa masa tu kita kata kalau dapatkan aku orang yang perosak anak aku akunya aku cincang 25 Ay, banyak lah 18 pun dah tinggi kecil-kecil cincang 25 makna kata marah eh Islam kata jangan sampai cincang 25 sebab 100 hotan Oh dia kata sembah, zalim Habis yang cincang tak apa Ada kata sungguh juga Tuan-tuan kita ni gini Kita ni jangan double standard Jangan double standard Kalau benda tu baik Baik untuk nak jaga kita Baik untuk nak jaga kita Undang-undang ni untuk jaga kita Nak jaga kehormatan kita Nak jaga harga benda kita Nak jaga nyawa kita Kalau benda ni Untuk nak jaga kita pasal apa yang kita tak setuju kecuali kalau sekiannya kita bercadang nak mencuri maka kita tak setuju kita bercadang nak berzina maka kita tak setuju kita bercadang nak minum arak maka kita tak setuju kita ada cadang nak tuduh orang baik dan sebagainya mu mungkin kita tak setuju tapi kalau kita tak ada cadang nak buat benda tak baik ini semua bermakna kita mahu keselamatan untuk kita pasal apa kita tak boleh nak setuju dengan benda yang nak jaga kita Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni Allah jadikan Makkah ni Allah jadikan Baitullah ini masyarakat sebagai tempat berulang ghalik sebagai tempat berimpun manusia semua ada orang tiap-tiap tahun dia nak pergi umrah dia tak boleh kalau tak pergi tak boleh dia teringat dia terlampau rindu kepada Kaabah ni dia rindu dia tak hati nak cerita macam mana rindu dia dia tak boleh ni kalau tahun ni tak pergi ni dia berasa tak boleh duduk. Dia hulu hil yang mundar mandir sana sini -ger -ger. tak boleh. Sebab apa? dia tak teringat dia nak pergi juga. Dia nak tengok kaabah. Nabi kata an-navaru ilal kaabah ibadah. Nabi kata kamu tengok kaabah sudah jadi ibadah ada orang bila pergi sana dia tengok kaabah tu dia tengok tu hati dia ni rasa penuh penuh dengan ketenangan penuh dengan ketenteraman penuh dengan keyakinan bila dia tengok tu dia rasa seduk dalam hati dia Maka dia nak pi. Pasal apa dia jadi macam tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam Quran, "Wa id ja'alnal baita masabah." Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullahil Haram itu sebagai masabah, sebagai tempat orang berulang alik, tak tahu jemu. Pi nak pi lagi, pi nak pi lagi, pi nak pi lagi. Begitu. dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan, kan, dan ambil oleh kamu daripada maqam Ibrahim itu tempat sembahyang dua rakaat sunnah tawaf ni cerita lepas tawaf kita nak pergi Mekah nak pergi buah umrah kita masuk-masuk Mekah itu kita masuk dalam keadaan pakai ehram dah kita masuk-masuk dalam itu simpan barang di hotel turun tawaf tujuh ramah Tawaf tujuh ronde, habis tawaf itu sembahyang di belakang makam Ibrahim. Suruhan ataupun perintah sembahyang di belakang makam Ibrahim itu bukan sahaja suruhan Nabi, bahkan Allah kata dalam Quran, watahiyum makam Ibrahim musalla dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sembahyang kamu. Sudah tawaf tujuh pusingan tu, pergi cari tempat di belakang makam Ibrahim tu, Allahuakbar sembahyang sunat tawaf dua rakaat. Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita buat begitu. Dia kata, dan ambillah oleh kamu daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang dua rakaat sunat tawaf. <tuh> makam itu ialah batu tempat Nabi Ibrahim berdiri atasnya ketika benar Baitullah. Tu, dalam cermin makam Ibrahim tu pindah tengok oh ada batu Bekas tapak kaki tapak kaki Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim jijak atas batu tu masa dia nak bina Kaabah dulu Nabi Ismail AS unjuk batu kepada dia ha? masa dia berdiri atas tu dua angkat batu nak bubuh tu nak buat bangunan Kaabah tu masa dia berdiri atas batu yang dia pijak tu yang jadi makam Ibrahim tu anak dia Ismail ambil batu bagi kat dia dia ambil batu bubur nak jadikan binaan Kaabah Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail dan telah kami ambil janji kepada Ibrahim dan Ismail. Allah Subhanahu wa taala buat satu perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni an tahira taifin wal aakifin war ruk'i sujood bahwasanya suci oleh kedua kamu akan rumah aku ini daripada ausan yang berhala untuk segala orang yang tawaf dan orang yang i'tikaf dan orang yang raka' dan sujud sedialah ni yang kata ujian kepada Nabi Ibrahim hmm. dia diperintahkan oleh Tuhan supaya pastikan bangunan Kaabah itu tidak ada padanya berhala-berhala tentulah sebelum daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kaabah dah memang jadi rumah suci orang kafir Quraisy lah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, sebelum tu lagi dah Kaabah tu memang dah jadi rumah suci depa. Cuma sebelum dia depa pitalah, depa tawaf Kaabah tapi depa tawaf ikut kanan. Depa pusing ikut kanan dan dalam keadaan uryan, dalam keadaan tidak berpakaian dan DP tu tu dengan tujuan nak bayar niat dan sebagainya dah apa semua ...yang satu macam menyolleh usin kok kanan ini yang depa buat sebelum Nabi Muhammad dilantik jadi nabi bila Nabi SAW dilantik jadi nabi cara nak buat haji ni Allah subhanahu wa taala ubah Allah kata pada dekat Nabi Muhammad SAW... kamu tawaf Kaabah dalam keadaan menutup aurat dan pusing kok kiri sebagai nak menyalahi perbuatan orang kafir Quraisy pusing ke kanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selihat. Nabi Ibrahim alaihi salam diberi satu tugas khas memastikan Kaabah ini bersih daripada unsur-unsur berhala dan penyembahan benda-benda yang boleh syirik Allah Subhanahu Firman wa iz Ibrahim dan ketika berkata oleh Nabi Ibrahim alaihi salam rabbij'al ini negeri yakni Mekah ini aman dan sesungguhnya telah terima Allah doanya menjadi akan dia tanah haram tiada ditumpah padanya darah manusia dan tiada diburu sebarang perburuan dan tiada dikerah rumput yang basah dan sebagainya. Nabi Ibrahim lepas siap bina Kaabah dan sebagainya minta doa dekat Tuhan. Nabi Ibrahim angkat tangan minta, Rabbi ja'al haza baladan aminah. Ya Allah jadikanlah ni, bumi ni. Bumi yang ha, aku duduk di ja ni, bumi yang depan aku ada Baitullah Kaabah ni. Minta kepada Allah jadikanlah bumi ini baladan aminah. Satu negeri yang aman sentosa. Tentang bayangkan masa dia pi buat Kaabah tu tak ada satu manusia ada duduk situ. Dia buka satu town. Dia buka satu kampung. Dia satu tempat yang kering kontang, tak ada apa. Dia pergi tinggal isteri dia di situ dalam keadaan tak ada apa di situ, ayah walau sedikit tak ada. Tapi oleh kerana Allah suruh tinggal situ, ikut saja apa yang Tuhan suruh. Contohnya kita ni kalau nak fikir akal, nak ikut agama nak fikir akal. Banyak benda kita tak puas. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah suruh dia bawa isteri dia, pergi tinggal di situ. Pergi tinggal di satu tempat lembah yang kering kontang. Ayam setitik pun tak ada. Buat apa dia? Pergi. Kalaulah Nabi Ibrahim fikir dengan Akai, buat apa aku turut perintah Allah? Main duduk tinggal tempat kering kontang ni. Nak cari pasir, nak bagi isteri aku mati. Nak bagi anak aku kecil ni mati. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam yang kata Nabi Ibrahim alaihi salam ni sampai hari ni kita baca tahiyyat akhir, kita selawat sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ni Allah kata pergi tinggal anak bini tantuk, dia pergi tinggal. Dia tak ada fikir tak benda ni baik tak baik. Kalau Allah suruh, tentu baik. Eh, tak kata letih lagi. Memang macam tu punya abang kan? Kalau Allah suruh, Allah suruh tentu baik. Tak payah bincang, tak payah bahas, tak payah. Kalau Allah suruh, tentu baik. Kalau kita bincang balik hal Allah suruh ni dan kita dapati benda tu tak baik, kepala, kepala tak kita tak baik. Pasal apa? Sebab Allah suruh, tentu baik. Kalau kita tak jumpa kebaikan, something wrong ni dalam kepala kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. SWT. Nabi Ibrahim alaihi salam wa ata'na. Kami dengar apa yang Tuhan suruh, kami taat. Allah suruh pergi tinggal tempat ni kering kontang air tak ada, dia pergi tinggal. Allah Subhanahu wa taala rupanya ada plan dia. Allah suruh tu Allah ada plan dia, ada strategi dia. Daripada tumit kaki anak dia duk terajang tanah peruk-peruk-peruk Pancuk keluar ayam Allah subhanahu wa ta'ala atas tiap sesuatu dia maha berkuasa kerana saat perintah Allah kebaikan dia main daripada tempat kering kontang tendang-tendang tumit kaki anak tendang-tendang pum tendang, pancut keluar ayam isteri dia tengok-tengok ayam ni ayam ado cari sana sini ni duk cari-cari tiba-tiba ditumit kaki tu Allah keluarkan ayam duk kepung zam-zam-zam-zam sehingga hari ini tak kerim telaga zamzam. -zam. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ini yang kata Allah subhanahu wa ta'ala dia suruh orang turut kebaikan dia akan hantar main kemudian walaupun untuk masa yang terdekat kita tak nampak kebaikan tu. walaupun untuk masa yang terdekat kita tak kita tak pernah terfikir kebaikan anak-anak main ini tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin alam ini dia punya Ya coc kebaikan demi kebaikan bagi orang yang no taat kepada dia ilmin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian apa jadi? tiba-tiba jadi macam yang Nabi Ibrahim minta jadikalah rabbi ja'al haza baladan Aminah wahai Tuhan jadikalah negeri Mekah ni aman dan sesungguhnya telah terima Allah doanya, menjadi akan dia tanah haram, tak berlaku tumpah darah manusia di dalam dia manusia tidak memburu dan manusia tidak kerat pokok-pokok yang basah warzuq ahlahu minaf ramarat, dan rizqilah ulimu akan ahlinya daripada segala buah-buahan dan sungguh telah diperbuat demikian itu dengan dipindah taif daripada Syam dan adalah Mekah itu asalnya akfar tiada tanaman padanya dan tiada ayam contoh Mekah daripada tak ada ayam ni yang kata kawasan Mekah dan kawasan sekitarnya semata-mata padang pasir kering ha, Nunu. negeri Syam Syam negeri Syam ni apa? Syria, Lebanon, Jordan. Ini semua ni Syam. Dulu bila kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur belah tahun, pak penatannya bawa dia pi di berniaga di Syam. Syam tu ialah negeri Syria, negeri Jordan, negeri Lebanon dan beberapa negeri yang ada kelilingnya Negeri ni memang syurga sedangkan Saudi ni Mekah Madinah ni kawasan sekitar dia ni kering kontang tak ada apa Nabi Ibrahim minta kepada Allah warzuq ahlahu minas samarat bagilah rezeki kepada penduduk Mekah ini daripada buah-buahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan maha kuasa dia jadikan satu kawasan di Mekah iaitu Taif Allahnya Taif ini duduk tengah-tengah Mekah panas terik dia buat satu tempat Taif tempat itu sejuk tanam anggur berbuah lebat Sampai hari ni sampai hari ni Taif sampai hari ni pokok buah-buahan berbuah lebat Tapi malangnya kerajaan Saudi bagi Taif ini kepada Amerika lah ni Amerika dengan tentera dia duduk di Taif muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sampai hari ni, sampai hari ni, sampai terombang-rambang radar Amerika, ada satu di Taif. Kalau tuan-tuan pergi umrah apa, apa minta nak masuk Taif, dia tak bagi. Kecuali ada baggage kabel tak masuk ayamnya, mungkin dia bagi kita masuk. So, macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada Taif tu ada. Taif tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala makbulkan doa Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam dia kata kerana Mekah itu asalnya aqfar aqfar tu bo barih aqfar makna dia kering kontang tiba-tiba Allah jadikan adanya paif dan kawasan itu lebat dengan buah-buahan dan sebagainya doa Nabi Ibrahim alaihi salam makbul ada kalau buka dalam sahih bukhari dalam sahih muslim dia umay pula cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula dia minta kepada Allah untuk Madinah buka-buka jumpa banyak hadis cerita tentang Nabi Muhammad dia minta untuk Madinah. Nabi Ibrahim minta untuk kemakmuran Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia minta untuk kemakmuran Madinah. Baik, dia kata dan firman Allah man amana minhum bil yaumin. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Eh? Dan untuk mereka yang beriman dengan Allah dan hari yang kemudian ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam ni untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian yang ini menentu ia menentu Nabi Ibrahim akan mereka itu yang ini akan mukmin dengan doanya. Dia. dia minta kepada Allah supaya Allah bagi kepada orang yang beriman kemakmuran untuk hidup di Makkah. Dan hari ini semua yang duduk di Makkah tu Islam dan beriman kepada Allah depa dapat berkat doa Nabi Ibrahim kerana muafakah bagi firman Allah la yanalu ahdi zalimin eh, maksudnya tidak sampai janji aku kepada orang zalim bila Allah wa'mai janji dia memakmurkan Mekah bermakna kemakmuran itu untuk orang yang beriman bukan untuk orang zalim begitu firman Allah qala wa man kafara fa umatihu firman Allah dan bermula mereka itu yakni kafir itu maka aku beri bersedak-sedak akan dia rezeki di dalam dunia yang sedikit yakni semasa hidup ya. ha, tadi cerita untuk orang beriman Allah bagi dekat depa kemakmuran keamanan dan sebagainya untuk hidup di Mekah yang asalnya kering tiba-tiba jadi subur untuk orang yang engkar kepada Allah pula Tuhan kata apa qala wa man kafara fa umati'uhu qalila dan barang siapa yang kufur dengan Allah yang bantah yang engkar Allah fa ummat yuqulila aku bagi depa seronok sat fa ummat yuqul maksudnya aku bagi depa seronok qalilah sat aja siapa yang bantah tuhan hati dunia ni kalau nampak kaya pun sat aja contohan hati dunia habis hati panjang umur berapa bos 100 kira kena tanyalah dia makan tonic cak apa dak kalu 100 kalau umur 100 ni kita muduk tanya dialah hang makan tonic cap apa jaranglah nak dapat orang yang umur 100 jaranglah maknanya hidup atas dunia ni kita buat pi 100 100 tahun atas dunia tak ada makna akhirat izuk pasal apa pasal sari di akhirat 1000 tahun di dunia seratus tahun kita duduk di dunia ni seratus tahun umur kita kita pi akhirat tak tahu sampai pukul berapa sebab nak habis hari tu sama dengan seribu tahun kalau seratus tahun duduk di dunia ni pi akhirat ingat habis-habis tengah pukul sebelah itu mati. tak boleh pergi dah punya lamanya masa Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok Orang yang kafir, yang lantar, yang engkar Allah SWT, Allah bagi kat dia umur seratus tahun untuk hidup atas dunia. Seratus tahun tu Tuhan kata, Fa Aku bagi depan ni sehonok, sad aja. Sad aja seratus tahun tu. Pergi sana esok nak duduk tak tahu berapa tahun. Sari di sana seribu tahun dunia dan orang yang mati dalam keadaan tidak mengucap dua kalimah syahadah khalidina fiha abada kekal di neraka selamanya. Nauzubillah min zalik. Itu sebab tentuan. kita bila tengok orang bukan Islam ni, orang yang belum Islam, kita jangan kata bukan Islam. Orang yang belum Islam ni kita kena tengok dengan peringatlah kepala. Macam mana pun nak cari dia bagi jadi orang Islam tak guna kita marah dia, kita cemuh dia, kita kata kat dia masuk neraka, apa kita dapat? Tengok dia dengan satu ingat dalam hati, satu hari pun nak ajak dia masuk Islam. Nak bagi dia kenal Islam, nak bagi dia tahu Islam ni apa. Islam daripada perkataan salam, maksud dia selamat. Mananya masuk Islam, kamu masuk dalam zon keselamatan kita nak bagi tahu kat dia kata Islam yang kata Islam bukan untuk kita ni bukan untuk kita orang Islam bukan untuk kita manusia tak kira Islam bukan Islam Islam untuk semua untuk sejagat Nabi Muhammad diutuskan ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dia nak jadi rahmat kepada seluruh alam Tuntutan dalam hadis nabi kata apa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 masih apa? Pasir Nabi kata, إِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَةِ Kalau kamu nak bunuh, elokkan cara bunuhan. Cara bunuhan yang elok ialah yang segera mati. Islam ni, sampai nak bunuh ulah pun, dia suruh buat dengan penuh rahmat, dengan penuh belas kasihan dan kasih sayang. Jangan bagi ulah tu merana sebelum mati. Sekali bagi dia mati. وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُ الزِّبَحَةِ Dan apabila kamu nak sembelih maka elokkan cara sembelihan. Pasti apa? Pasti rahmat Islam nampak pada binatang yang kita nak sembelih. Maka Islam menganjurkan kita nak sembelih binatang pakai parang yang tajam. Letak zap dekat sekali masuk terus dia habis. Dan Islam menganjurkan supaya binatang lepas kita sembelih tu jangan segera dilapak. Hadis tuan ada hadis ni tentang benda ni ni. Islam menganjurkan selepas kita semeleh menatang tu jangan segera dilapah. Dia kata pasal apa? Pasal takut kalau kita lapah dia sedangkan dia masih ada hujung-hujung nyawa. Dia menderita sakit. Semeleh dia bagi dia betul-betul dah mati. Baru lapah dia. Islam yang Allah SWT turun. Ini bukan untuk menjaga manusia sahaja. Bahkan binatang lembu kerebau turut merasai ni'mah Islam yang Allah SWT hentang mereka kita kalau lembu kereba pun berhak untuk nak merasai ni'mat islam Contohnya tuan, tuan ingat manusia yang masih belum islam tak berhak untuk rasa islam oh jangan ingat macam tu ha? di tempat kerja kita kita tengok kawan-kawan yang belum masuk islam ni mau ingat dalam hati kita, mau ingat satu hari aku nak cari juga cara aku nak beritahu islam dekat dia Bukan nak heret dia, bukan nak paksa dia masuk Islam Nak bagi tahu kat dia, nak habat kat dia Okey, Islam macam ni, Islam macam ni Bagi buku kat dia, bagi apa kat dia, bagi dia baca Kita baik dengan dia, kita tunjuk kita suka kat dia Kita nak berkawan dengan dia, kita bagi kat dia benda-benda ni Bagi dia baca, dia tak faham dia tanya kita Kita kena mengajik lah, tak dia tanya tak kena jawab pula Unia, tunjuk bersemangat, tarik salah-salah dia bagi dua tiga soalan itu macam punya nak larilah Allah Kata awak dia ni tanya Amin Al <laughs> Kawan saya di tempat kerja Kawan Cina Dia tanya saya Dia kata Ustaz Saya nak tanya you satulah dia kata, Kawan ayah itu adalah buat Kenuri apa-apa dia kata Masa raya haji Kemudian dia kata bila dia pergi dia rumah kawan tu dia bukan orang Islam kan Kawan baik Buat kenuri Orang bagi tahu pada dia, kata Kawan tu kenuri Kawan tak panggil dia Tapi dia rasa Kawan tu kenuri Dia nak pergi raikan ke kenuri Kawan Bila dia pergi Jadi kecoh Rumah kenuri tu Oh betul apa ni Daging Korban ni Orang kapiak tak boleh Makan lah Apa Kalut Dia kata Dia rasa Malu lah Dia kata Cukup cukup maluk lah rasa dia kata dia kata macam dia tak welcome lah bila dia pion tak suka kehadiran dia menimbulkan kekecohan dia kata apa cerita betul-betul daging apa-apa dia tak boleh makan apa dia kata ha? no, jangan nak macam mana nak abang kalau kita apa lagu tiga suku masak juga duduk tak boleh kalau ya? oh, awak tak pergi makan kalau no? Oh betul, betul tak pergi. Duk-duk ulang betul tak pergi, betul tak pergi. Nampak no, cikgu. Saya dengar yang 15 tu tak jawab. Kan? Nak kena belajarlah. Buku banyak lah ni. Buku banyak. Kena mengaji kan? Duduk dalam kuliah. Dapat maklumat. Cari lagi. Ini, segala Ini buka segala-galanya. Ini hanya buka saja. Buka minda saja. Lepas itu kena pergi cari lagi buku tambah, baca dan sebagainya. Tak faham, consult dengan orang yang kita rasa lebih faham. Minta penjelasan dia. Minta dia clarify dekat kita betul-betul. Betul ke? Betul ke? Orang bukan Islam tak boleh makan daging korban. Amor tanya yang tu pula. Betul ke? Kalau kata betul itu, kok mana mai cerita kata orang bukan Islam tak boleh makan daging korban dan sebagainya. Ada hadis kah? Ada ayat Qur'an kah? Macam mana kah? Dia perlu kepada satu penjelasan yang betul-betul jelas. Kerana kadang-kadang kesamaran menyebabkan kita dalam kesusahan. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a. Firman Allah, ila Kemudian aku beri mubarak akan dia. Yang ini akan kafir pada akhirat dengan azab neraka. Itu dia. Allah bagi depa seronok ustad di atas dunia ni orang yang bantah yang dok main-main dengan agama dan sebagainya fa umatdihu qalila aku bagi depa ni berasa seronok saat atas dunia summa abatruhu ila azabinna kemudian aku bagi mubarak kepada depa ni di akhirat dengan azab neraka maka tiada dapat ia lepas daripadanya wa bisal mathir dan sejahat-jahat tempat kembali itu ialah neraka tuhan adalah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ambil kita ambil pengajaran. Sebab ayat kita baca ni kita ambil pengajaran. Yang pertama, syukur banyak-banyak pada Tuhan. Tuhan bagi kat kita Islam. Allahu akbar, syukur banyak-banyak. Kita duk habaq tadi nikmat tadi. Ah ha? awal-awal tadi kita kata nikmat. Berapa ramai orang duk di hospital, Tuhan bagi dekat dia penyakit asma, bronkitis. Bunyau, tak boleh. Tarik ni sampai bunyi, hei, hei, mata sampai putih-putih. Kita tengok. Kita tengok, kita rasa penat. Dia telah memang dia penat. Kita tengok ni, kita tengok orang penat, dan, dan kita berasa penat. Kita dah syukur banyak-banyak dah. Allah bagi dekat kita kesihatan. Alhamdulillah, syukur banyak. Rupa-rupanya syukur atas kesihatan ni kecil. Berbanding dengan syukur atas Islam. Satu-satunya tiket. Nak boleh masuk ke jannah, ke syurga Allah, Islam. Tidak ada Islam, tidak ada harapan untuk masuk syurga Allah. Ini benda kita kena yakin betul-betul. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w, mudah-mudahan Allah berkati kita dalam majlis pada malam ini. Wallahu a'lam. Sebab ini kita masuk ayat 127, wa id yarfau ibrahimul qawaida minal baiti wa isma'il. Ah cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail orang yang mula-mula meletakkan batu asas bagi pembinaan Kaabah itu. Wallahu a'lam. Ini soal lama lah. Pulau pinang inilah soal yang tak boleh selesai. Apakah yang dimaksudkan dengan waqaf, waqaf am dan waqaf khas? ini kita Pulau Pinang ni masalah tak boleh selesai. Siapa yang berhak duduk tanah wakaf? Sekiranya si mati telah mewakafkan masjid yang dibinanya boleh dak waris kepada si mati tuntut hak ke atas masjid tersebut ataupun ahli qariah yang lebih berhak menguruskan masjid tersebut ini. Soalan ni daripada tak tahu berapa belas tahun berapa puluh tahun dulu. Masalah kita satu tuan-tuan. Masalah kita start daripada orang tua-tua yang mewakafkan dulu. Dia, dia tidak ikut perintah Quran sepenuhnya. Perintah Quran sepenuh. Awal-awal Quran dah bagi tahu. Bak-bak yang macam ni. Mesti khat tubuh. Mesti ditulik. Wakaf mesti tulik. Hutang mesti tulik. Mesti. Pasal apa? Pasal dokumen ini akan dijadikan bukti. Bila timbul kekecohan. Kita pasti start orang tua-tua dulu. Mereka baik. Sangat baik. Sehingga kan sanggup wakaf arsa mereka, tanah mereka untuk tujuan agama. Orang tua-tua dulu cukup baik. Cuma silap dari segi teknikal. Silap pasti tak buat salah. Quran kata, Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Apabila kamu berhutang dengan janji nak bayar pada satu waktu nanti, faktu buku Quran kata tulis perjanjian itu. Pasal apa? Esok bila mati. Bila mati kawan yang bagi hutang ni ataupun mati kawan yang berhutang. Kawan yang bagi hutang main nak tuntut dekat anak cucu dia. Pak hang dulu ada hutang kat aku sekian-sekian banyak. Anak cucu kata kami tak tahu. Yang dia ni pun bukan dia tipu memang sungguh pun Pak depan ni ada hutang kat dia tapi bukti tak ada Dia kata sungguh Pak Hang ada hutang kat aku 30 ribu Anak cucu kata kami tak ada Dah kalau betul mana dia ada surat apa tak ada Tak ada macam mana kami nak percaya anak cucu kata inilah masalah macam ni lah Wakaf pun macam ni eh Tuk Wan apa Tuk Nek apa keturunan Awal-awal dulu punya bagus Dengan kuat semayang Dengan ibadahnya tinggi Dengan waraknya Dengan apanya hati ni cukup tunduk kepada Allah Maka dia rasa apa hati dia buat ni tak cukup lagi Dia nak tambah lagi kebaikan hati dia buat Dia wakaf tanah dia Bagi dekat orang untuk buat masjid Masjid dah ada-ada hati tanah tu May lapih <tuh> anak cucu hak bawah ni Bila nilai-nilai Allah tanah tu Dia duduk di juta Oh, dia mula Dan dia kata Aku bukan Bukan aku tak percaya Dia kata Tapi sore mana Agak. Okay. Habis ya Habis ya Walaupun Anak cucu ni lah Walaupun Hati kecil dia Hati kecil Tahu kata Tok Wan Aku akah dulu ni Tahu Mana boleh tak tahu Pak dia bagi tahu Pak dia Tok Wan bagi tahu Tok Wan Tok Nek bagi tahu masa kawan ni nak wakaf lu dia habap kat anak dia ni tanah aku ni aku wakaf untuk mereka buat masjid jangan sapa di kalangan ampak piduk kacau ni benda ni wakaf aku benda ni selagi orang duduk guna tanah ni ni sumber untuk aku aku nak dapat sikit kebaikan lepas aku mati dia pesan kat anak dia anak tak apa lagi duk nampak lagi muka pak pesan dekat cucu pula tapi cucu pula pesan kata ni tanah ni Tuan hampa punya dia ada wakaf dekat masjid jangan siapa duk kacau cucu dia mulai ingat lupa ingat lupa tapi tak berani lagi nak tuntut apa-apa main dekat cincin mulai duk panggil orang hampa main sukat tengok berapa dulu main-main ketubu-ketubu main, dia duk main 5-6 juta punya harga dia ni telefon kau ni telefon, kau ni, telefon kau ni telefon ni kita tuntut bahagi-bahagi Hei, dia kata boleh juga Hei, dia kata aku duduk mengidam nak pakai wajah lama ini ceritanya tuan-tuan baik dari segi teknikalnya orang dululah mereka buat gue tapi ini, perintah tulis ni tak ada tidak ada dokumen apa yang boleh kita kata ialah anak cucu cicit hari ni jangan usik benda ni jangan usik benda ni pasal apa yang pertama ini adalah Pahala Untuk naik kita dulu Pahala dia Jangan kita usik Kita cucu cicit ni Sepatutnya kita buat lagi pahala bagi dia Kita tak boleh buat Jangan kita tidur 6 hak dia buat Yang ni kena ingat Dan yang kedua Kita kena akwar Kepada hati kecik kita Hati kecik kita tahu Benda ni memang wakaf benda ni benda ugama jangan cari pasir benda-benda macam ni pahala dahlah kita korang kita pergi cari balak pula nak galah atas belakang nah minta tolong, benda ni minta tolong kita cari rezeki sukat lain jangan harap dah tanah hak, hak dah diwakafkan tu, jangan harap dah kita pergi cari rezeki sukat lain kalau kita dengan niat yang baik Allah subhanahu wa ta'ala akan buka ruang untuk kita dapat rezeki baru di atas muka bumi ni insyaAllah ha? jangan usik benda-benda macam ni wallahu alam mudah-mudahan allah berkati kita dan allah jadikan kita orang yang taat kepada perintah dia yang baik kepada allah siapa tak baik silap saya ingin tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul aas subhanallahu Bismillahirrahmanirrahim wala ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim wa kullu amrin min wa rahim wa wa tawassal <tik> Allahumma salli ala Muhammadin fil-awwalin wal-akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala An saadatina ashabi seyyidina rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdayi wa fi ni'amahu wa yukati Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbali lijalali wajhika al-kareem wa'azim sultani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 Wa arina al-batila batila Wa rizukna jitinabah Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah Wa taferruqana Min ba'adihi taferruqan ma'asumah Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Adana Tika